Анголон, Анжеліка у Квебеку Частина 10. Посланець зі Святого Лаврентія Розділ 68. Життя в місті тривало. Щоранку шестеро спританих хлопців відносили Карбонеля до канцелярії суду. Його обступали жарти різного роду. Він же відповідав на них похмурим мовчанням. Але найбільше потішалися над прокурором. Він так боявся пожежі. Всю зиму тільки й говорив про це, і, врешті-решт, сам виявився палієм. Ніколя Карбонель не міг цього заперечувати. Він бачив на власні очі, як прокурор відкинув свою палаючу перуку на дахи будинків кварталу Сулефор. Сам секретар уважав за краще мовчати про це, але інші теж усе бачили, свідків було достатньо. Поповзли чутки, що у родині прокурора відбулася досить різка розмова. Зробили мене посміховиськом усього міста, кричала баранжер, вона була несамовита. Від мене або відвертаються, або сміються з мене, і в цьому винні лише ви. Я знала, що ви дурні, але не настільки ж, як вам спало на думку вирушати на подібне завдання в мантії та перуці зі смолоскипами для освітлення. Я втомився повторювати вам, що не смолоскипи були причиною пожежі репетував Тардє де Вони були там просто необхідні, у цих злощасних кублах завжди жахлива темінь. Але навіщо ви з'явилися у це кубло? І чому увечері? Він мовчав з похмурим виглядом, торкаючись пов'язки на своїй рані. То я вам скажу, я. Ваші шпигуни доповіли вам, що там знаходиться пані Депирак, і ви вирішили застати її зненацька, мовчіть, заарештувати її разом із чеклуном, пригадавши їй старі суперечки із приводу чаклунства. Ні, дайте мені сказати. І все це для того, щоб завдавши їй зло вразити людину, яку ви ненавидите. Але боїтеся із нею боротися відкрито, графа Пейрака. Пані, ви поводитеся із цією людиною безсоромно. Нуель Тардіє побілів від гніву. З його милості я ношу роги. На жаль, ні. І в цьому моє нещастя, парирувала Баранжер. На жаль. Ви – нерогоносець, і я жалкую про це, але все ще попереду. Якщо я цього досягну, то це буде моя помста вам. На місці зруйнованого кварталу грав де Пейрак наказав збудувати невеликий бастіон, який охоронятиме будинок Вільдавре. В і вночі там несли варто багато людей. Їхня пильність посилювалася присутністю собаки, яка своїми безладними стрибками зможе попередити про майбутню пожежу. Але полум'я, яке зруйнувало цілий квартал, здавалося, видихлося і, дивлячись на спокійного сплячого собаку Баністера, всі розуміли, що небезпека більше не загрожує місту. Анжеліка розповіла чоловікові про побоювання єпископа і судження з цього приводу Чаклуна, життя якого обірвалося так трагічно. Без нього їм важко буде вгадати, хто наступного місяця передасть єпископу викривальні документи – Треба було добре обміркувати припущення Чаклуна, що посланець отримає донесення з Європи на півдні країни і здійснить досить небезпечну подорож з святим Лаврентієм. Але не можна було виключати можливість того, що папери вже в Квебеку, в руках одного з наближених отця Доржеваля, і він не забариться вручити їх, як тільки закінчиться термін, призначений єзуїтом. Може, це отець Дегерант? – спитала Анжеліка. – Він так вороже ставиться до нас. – Я поговорю з Мобіжем, сказав граф. Перша звістка надійшла з зовсім несподіваного джерела – від пана Лубета. Це був досить старий чоловік, прикутий до ліжка. Він був у курсі всіх подій, тому що до нього часто приходили відвідати і впоратися про здоров'я. Його старі друзі по службі, молодші, будучи проїздом у Квебеку, і жінки зі святого сімейства. Усі його відвідувачі служили для нього чудовим джерелом інформації. Він не довіряв церковнослужителям, ті говорили лише те, що хотіли сказати. У перший же тиждень їхнього перебування у Квебеку Вільдавре представив Анжеліку П'єру Лубету. Вона часто відвідувала його, і він звик до неї та розповідав різні історії з минулого, адже це цікавило її. «Я принесла вам тютюн» сказала Анжеліка, здійснюючи черговий візит. Я не можу більше курити, але ви можете його просто жувати. Це покращує настрій. Завдяки її зіллям він менше кашляв. І час від часу, коли вона приходила, він закурював свою знамениту люльку, набивши її тютюном із Вірджинії, який приносила Анжеліка. Ви мені подобаєтесь, сказав він їй одного разу, тому я вам розповім, куди вирушив пасифік Жусеран. Що це такий? Старий влаштувався зручніше на своїх подушках і затягнувся трубкою. Це один із відданих людей отця Доржеваля. Анжеліка насторожилася і сіла біля узголів'я старого. Вона здогадувалася, що зараз дізнається про щось дуже важливе. Ім'я Пасифік Жусеран ні про що їй не казало. Ви його знаєте, сказав старий. Ви доглядали його і вилікували його минулого року у вапасу. Тепер вона його згадала. У розпалі зими він з'явився у форті. Він приніс графоломені Шамбору листа від отця Доржеваля. Погода була ясна, і сонце, відбиваючись від білого снігу, мало не позбавило його зору. Вона лікувала його відваром із соснових бруньок. Це був молодий дикун, який цурався людей, до кінця відданий своєму господареві місіонеру. Він вирушив на південь, до тих берегів, де море не замерзає всю зиму. Кораблі причалюють звідусіль – з Америки, Нової Англії. Там він зустрінеться з кур'єром із Франції, який передає щось для отця Доржеваля. Це щось містить неприємні речі для вас та вашого чоловіка. Але звідки ви дізналися про це? Він прийшов відвідати мене напередодні від'їзду. Колись ми мали спільні справи. Коли він має повернутися? Навряд чи він зможе досягнути Квебека до відлиги. За умови, що очікуваний корабель уже прибув, це можуть бути голландці або англійці, вони ризикують виходити взимку у відкрите море. Що може конкретно завдати нам шкоди? Про це я нічого не знаю. Але Пасифік стверджував, що ці відомості подібні до вибуху. Вони знищать вас, ворогів його господаря Єзуїта. Я сказав йому, що він збожеволів, не треба у це все втручатися, але він завжди був трохи божевільний, аби на Кипроз його впертий дивак. А ті, хто не любив його, божевільний дивак. Досить єзуїтові подивитися йому у очі, і він готовий цілувати його сліди. Продовженням відвертої розповіді П'єра Лубета послужила рада, на яку зібралися Барсам П'юї, Дурвіль, Піксарет, Елоа Маколе та Нікезер Тебіз. Всі вони знали слугу отця Доржеваля. Червоний шахрай у своїх міркуваннях мав рацію. Але чи зможе пасифік Жусеран у гонитві за паперами, що викривають їх, дістатися до мети? Навіть для витривалої та фанатичної людини така тривала подорож та їй чимало небезпек. Шансів успіху лишається дуже мало. Його може застигнути буря і збити його зі стежки, або він не перенесе жорстоких морозів і швидко замерзне. А знайти собі супутника у цю пору року дуже важко. Піксарет не промовив ні слова. Після повернення з околиць Лорети він здавався трохи розсіяним. Він сидів на землі і курив свою люльку. Тут у новий дим горинув усі, хто зібрався. Грав де пейрак і грав дурвіль, курили сигари. Решта – люльки. І це нікому не заважало, крім Анжеліти, яка до кінця зборів відчула – що її груди забиті тютюновим димом, а сама вона пливла в блакитній хмарі. Справа пасифіка Жуссирана затьмарювала її настрій. Крім того, перед очима увесь час стояв Піксарет. Він довгий час упроводжував єзуїта в його війнах. Останнім часом їй почало здаватися, що вони з якихось причин віддаляються одне від одного. Щось порушилося у їхньому співтоваристві. Цей момент веселий промінчик блиснув в очах індіанця. До нього повернувся його задоволений вигляд. Здавалося, що він зараз закричить «Я знайшов! Я знаю, що робити!». Він грайливо підморгнув Анжеліці. Якою дорогою прийде пасифік Жусеран? З якого кінця він увійде до міста? У Леві у нього була маленька ділянка землі і будиночок. Елуа Маколе припустив, що він зупиниться в ньому, якщо увійде до міста з півдня. Тому він вирішив відвідати свого сина та невістку, які жили по сусідству із Пасифіком, та попросили їх постежити за його житлом. Маколе був у сварці зі своєю родиною. І спроба примирення ні до чого не привела. Дружина його сина Сідоні була жінкою суворою та скандальною. Вона зачинила двері перед носом свого свекра, коли він одного разу заночував у своєї старовинної приятельки. Справа ускладнилася тим, що незабаром одна з дочок цієї приятельки завагітніла, хоча була незаміжня. Сідоні відразу розпустила чутку, що все це витівка її свекра. Елоа Маколе похитав головою. «Я залицяюся до її матері!» Зараз Маколе намагався відігнати цей неприємний спогад. Нічого, покричить і перестане. «Ох вже ця Сідоні! Їй доведеться слухати мене! Не можу ж я увесь час чатувати на нього там!» коли він може з'явитися з іншого боку. Він вирушив у Леві, посперечався зі своєю невісткою, погомонів на околицях будинку Жусерана і, давши завдання синові та невісті, повернувся до Квебеку. Переслідувачі розгорнули широку мережу, щоб не пропустити посланця і не дати йому з'явитись до Квебеку. Величезна кількість детективів, які знали його вибличчя, не шпорили містом, перегороджуючи підступи до єпископа. Під наглядом перебували всі будинки, підвали яких з'єднувалися із підвалами семінарії. Через кілька днів напруга спала. Найсильніший снігопад наче відрізав їх від зовнішнього світу. Біла пустеля зачинила на замок. Індіанські Інд мисливці привезли в готель діє своїх старих, які знесилилися від холоду. Самі вони влаштувалися на підступах до міста – Продовжувати полювання вони не могли. Селу загрожував голод. Наближався Великдень. Коли настала страсна п'ятниця, інтендант Карлон у супроводі кількох членів Ради з'явився в готель Д'є, щоб роздати бульйон хворим та вимити ноги біднякам. Це була дуже зворушлива церемонія. Її витоки сягали старовинних часів, коли імператори щорічно схилялися перед тими, кому Господь надавав перевагу, перед бідними. Оскільки останні дні Великого Посту були ознаменовані злісними витівками, то рівна спокійна поведінка пані Декастель Моржа служила іншим повчанням Сабіна просто Янгол, казали пані зі святого сімейства, і як їй вистачає сил. За її стриманою посмішкою ховалася невимовна радість. Подруги заздрили їй, іноді, коли вона була одна у своїх апартаментах у замку Сен-Луї, вона брала в долоні маленьку чашу із золота, виконану у формі черепашки, а в основі її були чудово вигравіровані черепаха та ящірка із зеленого нефриту. Вона милувалася цим чудовим предметом, цілувала його, тримала в руках і притискала до щоки. У ньому полягала вся її сила, яка допомагала їй все подолати та пережити. Через кілька днів після їхньої зустрічі з паном Депайраком – їй принесли цю італійську, досить дорогу дрібничку. Вона лежала в скринці, обробленій оксамитом. Там же знайшла й листівку. На ній значилося «Для пані де Кастельморжа». Сльози собі не впали на золото. Що міг означати цей жест? У чому був прихований зміст цієї чаші? Прощання? Прощання? Вона зберегла і листівку, але потім спалила її оскільки вона бачила в ній безпідставні надії, і вона завдавала їй болю. Анголон Анжеліка Уквебеку Частина 10. Посланець зі Святого Лаврентія Розділ 69. Настав квітень, стеження не припинялося. Про посланця не було жодних новин. Друга згадка про пасифіка Жусерана сталася за зовсім несподіваних обставин. Одна жінка з нижнього міста, наслідуючи звичаї своїх предків, вранці та ввечері підмітала поріг свого будинку, щоб прогнати духів. Якось вона вилила на сніг відро води. Маркіз Вільдаврен, проходячи повз, послизнувся на цій ковзанці, впав і не зміг підвестися. Терміново викликали Анжеліку. Вона виявила Маркіза у шинку корабель Франції в оточенні своїх друзів, яких він зібрав з усього міста. Там були всі, навіть Буркотун, лейтенант поліції Гародан Тремон. Ільдавре з лайкою накинувся на нього. Подивіться, що відбувається через те, що ви не стежите за виконанням ваших наказів. Натовп башкетників збиває вас з ніг. Вас збили? Ні, але ж могли збити. З появою Анжеліки всі з повагою розступилися перед нею, ніби вона володіла чарівною паличкою здатною поставити на ноги будь-кого. Під час свого візиту до резиденції судді Анжеліка вирішила, що лейтенант поліції незадоволений її лікарською діяльністю. Саме тому присутність Гаро Дантремона засмутила її. «Ви дозволите мені оглянути його, пане лейтенанте?» – спитала вона. «Ну, звичайно, чому ні? Навпаки!» Промимрив Дантремон, здивований таким початком. У цей момент Анжеліка згадала, що причина її виклику до лейтенанта була зовсім іншою, але було вже пізно загладити незручність. Підолашний Гаро не розумів, чому так вороже поставилася до нього пані Депейрак. У місті було мало жінок, яких він поважав би так, як її. Крім того, він теж схилявся перед її красою. Звичайно, він був переконаний, що вона брехала йому в тих питаннях, що були пов'язані зі справою Варанжа. Ці-ці авантюристи. Вважають, що закон для них не писаний. Але це до справи не стосувалося. Ви засмутили його, сказав Вільдавре. Яка муха вас укусила? Ох, моя Люба, я так страждаю. Напевно, я зламав кісточку. Виявилось, що він її просто вивихнув. Протягом усього огляду Вільдавре стогнав, плакав, хапався руками за своїх друзів, які бажали підбадьорити його в такі важкі хвилини. Анжеліка переконалася сама і переконала його, що все ціле. Вона рекомендувала йому два-три тижні повного спокою, бентувати ногу та класти її на подушку. «Я залишусь тут», – вирішив Вільдавре. «Для мене завжди знайдеться компанія. Ви не проти, Жанін?» – звернувся він до господині Корчми. Все закінчилося благополучно. І Анжеліка зізналася собі, що не дуже засмутилася через те, що Вільда змушений залишитись у нижньому місті, прикутим до ліжка. Маркіз був занадто велелюбний. Він любив пококетувати з жінками, хоча перевагу віддавав молодим юнакам. Мила й розумна Анжеліка вселяла йому таку пристрасть, що він забув про все, про всі свої колишні прихильності. Коли її не було поряд, він нудьгував. Як ніколяда бардань, він шукав її по всьому квебеку, хотів бути в курсі її справ. Тепер же становище змінилося. Він буде не такий непосидючий, як раніше, і вона зможе бачитися з ним тоді, коли сама цього захоче, і покинути його щоразу, як він здасться їй нестерпним. Вільдавре не був простофілею і все розумів. Спочатку він звинуватив її в жорстокості, але потім змушений був упокоритися. Тепер він був беззахисний і боявся, що вона зовсім забуде про нього, Відмовиться доглядати його, а той зовсім віддасть його в лапи цього корабельного хірурга Рагно, який називав себе лікарем, але нічого крім шкоди не міг йому завдати. Ох, як я люблю, коли ваша рука торкається моєї шкіри. У вас такі ніжні пальчики. Бажаючи щонайменше хоч зрідка відчувати дотик її руки, він упокорився і готовий був на будь-які жертви. Він тяжко переживав свою бездіяльність. Позбавлений усіх своїх любовних пригод, він відчув у серці незрозумілу порожнечу. Пан Дажне, його священник, відвідував Маркіза і читав йому, але Вільдавре прогнав його. Чим частіше він його бачив, тим яскравішими були спогади про те, що він залишив його саме в той момент, коли демони загрожували його життю. Пригадавши все пережити минулого літа, Маркіс засумував за молодим Олександром Деросні, який супроводжував його на початку подорожі і відмовився повернутися до Квебеку. О, люба Анжеліко, благав він. Кажуть, що ви маєте дар закликати до себе людей на відстані. Будь ласка, змусіть повернутися мого Олександра. Через два дні Олександр Деросні з'явився у великій залі корабля Франції. Спочатку ніхто не звернув особливої уваги на цього мандрівника з обмороженим носом і вилицями. Але коли він скинув свій хутряний одяг, радощів не було кінця. Усі впізнали молодого красеня з надутими губками, якими завжди милувався Маркіз. Здавалося неймовірним, що він зміг у цю пору року дістатися сюди за Кадії. Проте він був тут. Він приніс новини з усього узбережжя і своїм приходом прорубав пролом у кільці зими. Сяючий Маркіз дякував Анжеліці, вона ж переконувала його, що нема за що. Не міг же він за два дні дістатись до них. Він мав пуститися в дорогу щонайменше кілька тижнів, а то й місяців тому. Вона посадила молодика на табурет і змастила бальзамом опіки на його обличчі. Потім із любов'ю скуйовдила його світле волосся. Цей милий сміливець був із тієї ж породи, що й Філіп Дюплесі Бельєр який з 14 років бився на війні у мережевному комірці. Така небезпечна подорож зробила молодика більш балакучим і зменшила його зарозумілість. Він розповів, що багато районів обезлюдніли, а в індіанських вігвамах, де він думав знайти притулок, він знаходив мертвих жителів, які померли від холоду чи голоду, або того й іншого одночасно. Це божевілля, зітхав Маркіз. Ти не повинен був пускатись у цю авантюру, навіть заради того, щоб побачити мене. Олександр знизав плечима, адже він був не самотній, були й інші, котрі ризикнули здолати величезну білу пустелю. І він виголосив ім'я Пасифіка Жусерана, відданого отця Доржеваля, якого він зустрів у місії святого Франциска. Він також прямував до Квебеку. Йому також довелося подолати тяжкі перевали. Здавалося, сили його закінчуються, але він шалено жадав продовжити шлях. Він зупинився в місії на кілька днів, щоб знайти собі іншу пару взуття, і зрештою вирішив пошити її сам. Він носив із собою сумку, з якою ніколи не розлучався, навіть спав із нею. Його провідник-індіанець відмовився йти за ним далі. Пасифік довго спостерігав за Олександром. Потім сів поруч із ним на лаву і запропонував йому закінчити подорож двох. Він знав найкращі й найкоротші стежки, і вони швидко доберуться до мети. А крім того, небезпечно мандрувати одному в цю пору року. Олександр вдав, що згоден, але вранці, коли пасифік був на єзуїцькій месі, а він не міг її пропустити, він був фанатично релігійний. Молодик залишив місію і пішов своєю дорогою. Він завжди мандрував один, щоб уникнути зради свого попутника. «Хоч раз у житті ти вчинив розумно», – сказав Вільдавре. «Ти правильно зробив, що не пішов із ним. Я впевнений, що він хотів убити тебе, чи того гірше. У всякому разі, тепер він недалеко і повинен ось з'явитися», – вирахував Елуа Маколе, як тільки дізнався про всі ці новини. «Він прийде з боку Леві, як я і припускав, зупиниться на ніч у своєму житлі». Потім перетне святий Лаврентій і попрямує до єпископа. Можливо, він ні про що не здогадується. А може й здогадується, у нього диявольське чуття. Адже саме тому він хотів, щоб Олександр пішов з ним. Він не хотів допускати, щоб той з'явився в Квебеку раніше за нього. І все розповів. І швидше за все він би його вбив. Для нього це раз плюнути. Це хитра мстива тварина, яка визнає тільки відстань. Це попередження всіх поставило на ноги, хоч і без того у полі зору детективів знаходився кожен квадратик землі. Луамак але знову відвідав Леві, щоб ще раз попередити свого сина і невістку бути більш пильними. Так як увага значної частини мешканців Квебеку була прикута до появи пасифіка Жусерана, то це дозволило не помітити іншу таємну змову, яка лише зароджувалася, Першою його жертвою став Елоа Маколе. Він повертався з Левім після другого візиту. Ніч була тихою, сяє місяць. Маколе перетинав річку стежкою, розміченою віхами. Як раптом раптове перечуття змусило його викинути вперед свою палицю, куту залізом, і вдарити нею по кризі. Він зупинився, як вкопаний, на нього дивилося око змії. Кругле і блискуче, яке відбивало у глибині своєї чорної зіниці тремтячий блиск зірки. Воно зачаровувало, притягувало манилу у прірву. Вода. Елуа не міг навіть поворухнутися. Він кинув погляд на безмежну білу долину, яка оточувала його, і усвідомив всю крихкість свого тіла. Його вуха сповнились гулким шумом, холод змінився спекою. Почалася відлига. Нерухливий чоловік посеред річки, крижаний покрив якої вкрився тріщинами. Він звів очі до неба, засипаного зірками. «Свята Анно, спаси мене!» – закричав він. Як він дістався берега, він не пам'ятав. Перше, що він зробив, це вирушив до скульптора Лебасера. Ти закінчив гравюри із зображенням святої Анни. «Я хочу взяти десять книг у позолоченій палітурці». Я не віруючий, але ця добра свята врятувала мені життя. Тим часом святий Лаврентій відчував жорстокі муки, які принесла йому відлига. Величезний водяний змій прокидався від сну. Скоро він втратить свою крижану шкіру. Крізь здиблені уламки льоду проступить його нова шкіра, темно-блакитна і зеленуватим відливом. За три дні природа повністю змінилася. Проте зима не поспішала йти – Земля ще була вкрита снігом, але з дерев уже крапало. Острів Орлеан повернув собі свою звичайну темну масть з родуватими прожилками вздовж хребта кленових чагарників, з облинялими гілками. Якось вранці яка жінка підійшла до будинку Вільдавре і почала люто стукати у двері мідним молотком. Даремно їй кричали з вікон, щоб вона увійшла з двору. Вона нічого не хотіла чути і лишилася на місці – Біля двох атлантів. Щоб впустити її, потрібно було знайти ключ, розбарикадувати двері, відсунути засов і маленьку клямку. «Він тут, цей шибеник», – спитала вона з гордовитим виглядом. Вона відрекомендувалася, виявилося, що це гнівна невістка Елоамако Лесідоні. Це була невисока жінка із замкненим обличчям. Її батько був булочником-емігрантом, а коли отримав свій маєток, зробився комерсантом та фермером. Анжеліка з цікавістю розглядала свою гостю. У неї не було дітей, що, напевно, дратувало її. Свій шлюб вона розцінювала, як невдалий, і була більше схожа на вдову. Але навіщо вона виходила заміж, якщо не кохала? «Ми бачили його вашого тхора, пасифіка Жуссерана, сказала вона, звертаючись до свого свекра. Як ви нас і попередили, він з'явився вночі, ніж порив навколо свого будинку, але не наважився увійти, остерігався. Потім він зник. Хто його бачив? Я, відповіла вона. Її засипали питаннями. Вона розповіла, що чергувала кілька ночей у мисливському укритті. Якось вночі вона побачила цього чоловіка. Він виходив із лісу. Він ледве пересував ноги. За кілька кроків від доків, він зупинився і принюхався, потім передумав і знову зник у лісі. Він все чує, як лисиця, пробурмотів маколе, встаючи й одягаючись. Чого боїться? Що цінне несе він із собою, що так боїться втратити? Чи він перейшов через річку? Він не міг цього зробити, інакше його помітили б. А сьогодні це дуже ризиковано, як ніколи, сказала жінка. Підводні течії і лід, який тріснув. «Швидко затягнуть вас донизу». «А ви як добралися?» – спитав старий, кинувши на неї гострий погляд з-під волохатих вій. «На човні старого Антуана, такого ненормального, як і ви. Хоча незрозуміло, чи пливли вони, чи як блохи стрибали з однієї брили льоду на іншу. Так недовго було втратити свою шкуру», – різко промовив він. «Ну, вам це доставило б задоволення», – заперечила вона. Анжеліка хотіла втримати її у себе. Запросила на обід, але та відмовилася і пішла до дверей, загорнувшись у шаль. Її білий чепець, зав'язаний під підборіддям, не повністю покривав її світлокаштанове волосся з проблисками сивих ниток, хоча їй навряд чи було понад 35. Анжеліка провела її до дверей. «Я рада, що познайомилася з вами сідоні, і я дякую вам. Ви не розповіли старому Антуанові про ваше доручення» перш ніж вирушили у небезпечний шлях. Секур велів мені ні з ким не розмовляти. Він сказав, що про це повинні знати тільки ми. Вона подивилася на Анжеліку оцінювальним поглядом, у якому не було й натяку на ніжність. То ви, пані зі Срібного озера, як вам вдалося заманити у ваші мережі цього старого? Він зовсім не старий, заперечила Анжеліка, котра любила Елуа. Я не розумію, чому ви хочете змусити його жити по-старому. Він сильний і здоровий чоловік. Восени він убив ножем величезного ведмедя. Він міг би дати сто очок перед деякими молодими, Сідоні з гіркотою додала. З ним принаймні можна мати дитину. Анголон. Анжеліка у Квебеку. Частина 10. Посланець зі Святого Лаврентія. Розділ 70. Ватажок Абенакіл Піксарет сидів на стіні, яка оточувала фруктовий сад пані Дуредан. Він дивився вдалечінь, на північ. Ніч наповнювалася шумом річки, на якій тріскала крига. Місяць ще не зійшов. Небо було темно-блакитним з металевим відтінком. І всяй візірок була блакить, чиста і ясна. На піксареті була його величезна ведмежа шкура, яка робила його схожим на античного героя. Зі слугового вікна за ним спостерігала прислуга англійка. Вона згадала своїх зниклих дітей, свого малюка, який став здобиччю індіанця, такого ж абенака, як і цей. Бідне дитя вирвали в неї з рук і прив'язали до дерева. Вона вирішила почитати Біблію. Останнім часом вона поринала у святе писання з величезним задоволенням. І це лякало її, як і те, що вона любила слухати французькі історії. Поверхом нижче за індіанцем спостерігала пані Дуредан. Що відбувається? Чого він боїться? Він прикрасив своє обличчя знаками війни. Однак зараз не час для маневрів і рокезів. Вона записала кілька слів у своєму щоденнику, а коли підвела голову, силует героя зник. Розплющивши очі, Кантор побачив біля свого узголів'я індіанця, прикрашеного пір'ям, яке торкалося дерев'яних балок на стелі. «Наближається той, хто приносить біду», – прошепотів він. «Виходь, але тихо, а я піду за твоїм братом». Він зник, як привид. Кантор сів, намацав чоботи і одягнувся. Коли він безшумними кроками проходив через вітальню, зі скрині зіскочив елоамаколе. «Аго, у чому річ?» – прошепотів він. Ця червона лисиця в Бряскальцях вирішила викинути мене на смітник саме тоді, коли починається полювання. Нічорт забирай, я сам не промах. Пані Дуредан побачила всіх трьох, коли вони проходили повз неї. Вони спускалися фабричною вулицею. На півдорозі Піксарет звернув на сусідню вуличку, давши знак своїм попутникам почекати його. Ці потайливі індіанці люблять напустити туману, так і прибив би їх за це. Шепотів вони нетерпінні маколе. Але їм треба вірити, мій хлопчику, вони мають чуття. Природа обдарувала їх. Дивись, он вже де. піксарет безшумно заліз на дах, не потривоживши жодної бурульки, не змахнувши снігу. Дістався слухового вікна і постукав у вікно, затягнуте промасленим папером. Флоремонт спав, але сон його був чуйним, і він одразу ж схопився з ліжка, поряд з ним була мила донька-галантерейника. Вона навіть не розплющила своїх блакитних очей. Коли він постукав до неї на початку ночі, вона впустила його без опору. Можливо, завтра вона ридатиме на сповіді. Але зараз спала глибоким сном, який буває тільки в молодості. Флоремон тихо підвівся. Хто б це міг бути? Ще один коханець красуні. Забавна буде зустріч. Перед ним постало розмальоване обличчя Піксарета. Той жестом покликав його. Ходімо. На перехресті їм зустрівся Анфрансуа де Кастель Моржа, який чи то гуляв на самоті, чи то повертався, як і його друг, з любовного побачення. «Куди ми йдемо і що тобі відомо, капітане?» – запитав у Абенака Елоа Маколе. Він наближається. «Це все, що я знаю», – задумливо відповів Піксарет. «Але він дуже хитрий. Спочатку спустимося в порт». Вони вийшли на площу поруч із невеликою бухтою і побачили Жанін Гонфарель, яка з вікна розмовляла з якимось індіанцем. «Дай мені, матусю, трохи горілки!» – благав індіанець. «Господь мене збережи, яка я тобі матуся!» – чинила опір Жанін. «І ти чудово знаєш, що єпископ заборонив продавати вам горілку!» Зазвичай у таких випадках індіанці пропонували шинкарці й шкурки своїх трофеїв, різну дичину спійману в лісі – і отримували замість півчарки на наперсток вина. Але зараз йому не було чого запропонувати, і жінка була неприступна. Бракувало ще, щоб мене відлучили від церкви. Поверхом вище, за все, що відбувається, спостерігав Олександр Деросні. Як тільки він побачив компанію, яка супроводжувала піксарета, він спустився, щоб приєднатися до них. «Якщо ви до річки, то я з вами». «Кого ви шукаєте?» – спитала Полька. Тіксарет з огидою подивився на річку. Під шаром льоду чути її бурхливу течію, а трохи далі глибоководні потоки зіштовхували крижані брили і несли їх уперед. «Ми шукаємо пасифіка Жусерана», – промовив Маколе. Його тут ніхто не бачив, його одразу впізнали, хоч день, хоч ночі. «Матінко, дай мені трохи горілки, я скажу тобі, де людина, яку ти шукаєш». До них наблизився індіанець. Він на острові Орлеан. Елоа Маколе вдарив себе кулаком по чолі. На острові Орлеан, як і раніше не здогадався. Пасифік Жусиран народився там, там живе його мати, на північному узбережжі. Вони мають свою ферму, вони відбудували її 15 років тому, після нападу ірокезів. Кривава бійня оминула їх, бо саме цього дня вони вирушили до Квебеку сповідатися. Він згадав також, що в цей день пасифік побачив божий перст, що вказував на нього, і він вирішив присвятити себе служінню Господові і місіонерам. Вони подивилися в напрямку острова Орлеан, який здіймався темною брилою в «Дивіться, човен!» – сказав хтось. «Невже?» – це було сумнівно. Обережність змусила пасифіка втекти на острів Орлеан, щоб переслідувачі втратили його слід. Ця ж обережність не дозволила б йому увійти до Квебеку через порт. До групи приєдналися Базіль та поль Фоле. Вони помітили зі свого будинку човен, який наближався. Як тільки човен торкнувся берега, всі побачили, що з нього виходять Мопертюї та його син П'єр-Жозеф. Там же був молодий коханець Чаклунки-Гільйомети. Вона надіслала їх, щоб передати що пасифік Жусеран знаходиться у своєї матері на острові. За їхнім будинком стежили. Але вона думає, що сьогодні вночі він спробує протокою дістатися до Бопрі. Там ще сніг був досить міцний. Крім того, він знав течію річки, як свої п'ять пальців. Елуама коли вирішив повернутися до пана Депейрака і попередити його. А потім послати людей, щоб вони стежили за узбережжям і зустрічали всіх сміливців, які ризикнули перетнути протоку цієї ночі. Можливо, одним із них буде Пасифік. Інші вирушать на човні на острів. Раптом їм вдасться зловити його до того, як він рушить у дорогу. «Сідай», – сказав Базиль своєму приятелю, – «ти можеш знадобитися». Відолашний парижанин кинув безнадійний погляд на скупчення льоду та бурхливих течій. «Я вмію поводитися з різною зброєю – рапірою, кенджалом, ножем». Можу накинути мотузок на шию, але скакати твоєю божевільною річкою? Ох, Базилю, я згадую Сену, яка вона лагідна, мила подружка. Але він все-таки сів у човен. Була ще одна людина, яка не надто раділа. То був Піксарет. Цей божевільний дивак і я, ми разом воювали проти яретиків. Анголон, Анжеліка у Квебеку Частина десята. Посланець зі Святого Лаврентія. Розділ 71. У низькому кам'яному будинку на північному узбережжі острова Орлеан мати Пасифіка Жусерана дивилася на свого сина. Вона взяла з лави, на якій стояли перевернуті відра, залізну лампу і хотіла запалити, але син зупинив її. Ще зовсім ясно, я не хочу, щоб бачили, як я виходжу з дому. Хто може тебе побачити? Нікому до нас немає діла. Ніхто навіть не знає, що ти тут. Відколи ти вдома, ти увесь час тремтиш від страху. Вони стежать за мною. Я знаю, що вони стежать за мною. Вони хочуть завадити мені зустрітися з єпископом. Ти просто з божеволі за час своєї довгої подорожі. Тобі скрізь уважаються вороги. Ти нічого не знаєш. Продаєш свою вовну, збираєш яблука, робиш сир. Який ти так любиш? Пасифік Жосиран знизав плечима. Провівши багато років поруч із отцем Доржевалем, він перейняв у нього дивовижний дар перечуття небезпеки. У індіанців він навчився тваринному нюху, і зараз він ясно розумів, що за ним стежать. Ти так любиш мій сир, коли ти повертаєшся додому, пройшовши величезну дорогу і не маючи нічого в роті, крім твого шкіряного ременя, продовжувала розгнівана стара. Він поплескав її по плечу, щоб заспокоїти. Краще нічого не казати їй. Поруч із цією спокійною працьовитою жінкою він знаходив дивовижний спокій. Із жінками небезпечно мати справу. Вони приносять зло. І лише мати їх утілення миру та добра. Їй він здався худим і хворим. Їй навіть захотілося дорікнути йому за це. У неї нікого не було, окрім нього. і Вона мріяла, що він повернеться додому і допомагатиме на фермі або займеться своєю ділянкою в Леві. Але завжди вона згадувала, що Бог спас їх обох того страшного дня від ірокезів. Тоді вона цілувала розп'яття і упокорювалася зі своєю долею. Він запитав у неї, чи знає вона, де зараз отець Доржеваль – у Квебеку? Вона відповіла, що не цікавиться тим, що відбувається на метарику. Вона втратила все – і все треба було починати з нуля. Будувати будинок, розорювати землю, купувати худобу. Їй допомагали сусіди, хоча спочатку із сусідів лишилися лише чаклунки та діти, які врятувалися дивом. Вони збирали трави на пагорбах. Вона вирішила провести свого сина, але він відмовився. Він не хотів, щоб його впізнали. Коли з'явиться на освітленому просторі, він покине будинок через дірку в льосі, що веде до комори. Звідти він проповзе по обозні і сховається в кленових чагарниках, що тягнуться до самого берега. Він вагався, чи брати з собою мушкет, але зрештою залишив його вдома. Він повісив на плече сумку на ремені, куди поклав пакет, отриманий від голландського моряка похмурим дощовим вечором. З кожним днем його вага здавалася йому все важчою і напханою злими духами. Місяць був у зеніті, коли велика шлюбка досягла берега острова Орлеан, неподалік будинку Гільйомети. Чаклунка вже чекала їх, ниж по березі, з усіма своїми мешканцями. Тут були діти, індіанці, прекрасна Елеонора де Сен-Дам'єн, її син від першого шлюбу та її третій чоловік. Але вона вже не збиралася стрибати по крижинах, як Гільйомета. З неї вистачить. Гільйомета жадібно вдивлялася в долину Святого Лаврентія. Вночі ще підморожує, тож можна пройти. На ній були короткі спідниці та високі гумові чоботи. Якщо знадобиться, вона побіжить кригою. Якщо він побачить мене, то затримтить від страху. Він завжди мене боявся. Прибіг синочок одного з мешканців острова та попередив її, що пасифік Жусеран збирається залишити будинок своєї матері. «Я піду поговорю з ним», – сказав піксарет. Ми ж разом воювали на боці отця Доржеваля. Він послухає мене. Вони розмовляли у Кленовому гаю. Було темно, тільки білів сніг, але східний місяць освітлював протилежний берег Бопре. Зрадник. Прошепотів пасифік, коли впізнав силует Піксарета. Я знав, що ти слідуєш за мною. Ти хочеш перешкодити мені зустрітися з єпископом, хоча мене зобов'язав зробити це наш святий отець. Чому ти заважаєш мені, піксарете? Тому що ти борониш несправедливість. Ти несеш лихо. Воно у твоїй смердючій сумці. Я відчуваю це. І жонглер попередив мене. Віддай мені торбу і те, що в ній, і можеш йти до священника. Я йду до нього саме для того, щоб передати йому це. І я нікому не дозволю заволодіти моєю ношею. Ні, ти не зробиш з мене зрадника, подібного до тебе. Ти зрадив нашого наставника, коли втік із білою жінкою. Не намагайся мене розжалобити. Я знаю, що роблю. Я вільна людина і я сам собі суддя. Пасифік Жусеран відчув, що розлютив індіанця. І це втішило його. Він завжди заздрив тому, як Себастьян Доржевалі з повагою ставився до нього. І завжди знав, що рано чи пізно ти зрадиш його. І з ненавистю промовив він. Де він тепер? Якщо в Квебеку, то він мав попередити мене умовним знаком біля мого житла в Леві. Я не бачив цього знаку. Я відчув пастку. Його немає у Квебеку. Що з ним вчинили? Що зробили із моїм отцем? Він подався до ірокезів проповідувати їм Слово Боже. Прокляття! Його вороги прирекли його на смерть, а його друзі приклали до цього руку. І ось зараз у місті панує ця жахлива жінка, і ти теж, піксарете, не встояв перед нею. Ти забув, що ця жінка вилікувала тебе від сліпоти. Вона вилікувала і нашого ворога, і рокеза отаке, і тим самим зберегла життя багатьом французам. Ти думаєш як жінка, ми можемо досягти блаженства, лише знищивши ворогів добра. У тебе в голові все переплуталося, добро не може перемогти добро. І якщо добро вдається до помсти, воно перетворюється на зло. Ти хочеш сказати, що наш святий отець зробив зло? Я знаю, який демон заволодів розумом нашого святого отця. Але я не хочу, щоб ти, друже, став жертвою його безумства. Це богохульство, прошепотів пасифік Жусеран. Як ти можеш говорити про нього так? Адже ти сам був свідком його благодійності, його чесноти. Навіть наймудріша і найчесніша людина може стати жертвою демонів. Бо сказано в писанні – пильнуйте, бо не знаєте ви ні години, ні дня. Може він втратив контроль над своїм серцем та своїми думками. «Прокляття!» – закричав пасифік. «Ти покинув його! Його всі покинули! Відійди від мене, сатано!» Він кинув ту магавку піксарета, але той срибнув у бік. Він не хотів вступати у бій із цим божевільним. Слуга отця Доржеваля рушив до берега. І незабаром добіг до річкових бакенів. Піксаред не йтиме за ним по льоду. Він виріс на півдні у лісах. А щоб подолати святий Лаврентій під час відлиги, треба народитись тут, під Квебеком. Він був один, і він був слабкий. Адже він втратив отця. Просуваючись уперед, він із надією дивився на протилежний берег. Біла пустеля не лякала його, він добре вивчив її, і він пройде. Раптом йому здалося, що від берега острова відокремилися легкі тіні, трохи освітлені місяцем. Вони бігли льодом, і він зрозумів, це злі янголи. Страх опанував його, його попереджали, що в Квебеку на нього чекають злі янголи. Бійся їх, ховайся від них. Краса оманлива, це диявол може створити її, я бачу цих злих янголів. Вони намагаються перегородити тобі дорогу. Утікай від них. Якщо ти дістанешся до єпископа і передаси йому конверт, то виконаєш свою місію. Він бачив, як вони бігли і стрибали з однієї крижини на іншу. Молоді хлопці, гнучки, спритні, злі янголи. Надто красиві і надто грішні. Так само він зустрів нещодавно в місії Святого Франциска. Він одразу ж відчув зло, що походило від цього молодого чоловіка, надто гарного й дуже сміливого, який не побоявся подорожувати білою пустелею. Він знав його це був Олександр Деросні, він бачив його в Квебеку і плюнув йому у слід. Пасифік Жусеран вирішив нав'язатися йому в попутники до кінця подорожі, а потім, коли він спатиме, убити його адже чим менше на землі носіїв зла й розпусти тим відданіше його служіння Всевишньому. Молодий чоловік дав йому згоду, а вранці наступного дня зник. Може, і він був там серед них. І він разом із усіма бігав, зупинявся, оглядав річку. Вони шукали його, пасифіка сирана, Але він вислизне від них. Замість того, щоб йти до Квебеку, він попрямує до бурхливого мису. На цьому шляху немає бакенів, але лід тут міцніший. Він вирушив далі річкою. З'явилася перша ополонка, він хотів перестрибнути через неї, як раптом темна маса виринула з води, і якась тварина ковзнула по льоду перед ним. Пасифік жусиран відскочив у бік. Близь кочей і зубів тварини наводив на думку про диявола. Він перехрестився. Золотисте світло місяця відбилося від гладких боків звіра. Це була нерпа. Пасифік обережно обійшов її, тварина очима стежила за ним – і помахала хвостом, із якого злітали крапельки води. Намить він завмер. Йому здалося, що величезна видра пливе йому назустріч. Він подивився на північне узбережжя острова, що височіло, як темна фортеця, і відкидало величезну тінь. Може там заліше на дерево, за ним стежить індіанець. Трохи вище до свого будинку він побачив червонуватий вогник лампи, або йому це здалося. Мабуть, це його мати почула крики і здогадалася, що її сину небезпеці. Він не приховував від неї, що вороги господа намагатимуться завадити йому дістатися квебеку. Його охопило почуття туги по дому. Захотілося повернутися, але він продовжував йти вперед. Тіні молодих людей, які світилися, зупинилися в нерішучості. Його шукали, вони йшли вздовж берега. Що ж... Він побіжить так, як бігають індіанці. «Потрібно побачити єпископа», – казав йому внутрішній голос. «А якщо єпископ зрадив тебе?» – відповів він. «Що мені робити, якщо всі відвернуться від мене? Коли добро нападе на добро, воно стає злом. Чому? Я присягався бути слухняним вам, мій святий отче. Але чому? Чому ви бажаєте смерті жінці, яка вилікувала мої очі?» Він не мав сумніву. Думка ця, як важка хватка, стягла йому горло. Він не міг дихати. Не сумніватися ніколи, інакше він потрапить у пекло. Відразу всі його колишні роздуми випарувалися. Найстрашніше для нього – це сумніви. Тільки сліпа слухняність приведе його до раю. Пробачте мені мій отче, я виконую свою місію. Він випередить цих злих янголів. У той же час він побачив далеко на півночі біля узбережжя човен, який спускали на воду. Трохи згодом його пасажири вистрибнули з нього і потягли по кризі. Потім, виявивши новий канал, знову попливли. Він зрозумів, що кінцевою метою усіх цих дій було схопити його. І не повинен був більше гаяти ані секунди. За високого мису з'явився Базиль. Він був досить важкий, але дуже вправно вмів ходити кригою. Він не біг, але ступав так легко, як по яєчній шкаралупі. «Пасифіку – Пасифіку! – крикнув він. – Кінчай це діло, хлопче! У замку ріше тебе теж чекають. Тобі не пройти до єпископа. Давай твою сумку та повертайся до себе. Чоловік озирався, як загнаний звір, шукаючи виходу. І, чуваючи, що він на межі загибелі, він покликав свою матір яка на вершині пагорба високо здійняла ліхтар, щоб вказати йому шлях. Нерозуміючи, вона спостерігала, як люди, схожі на мовчазних вовків, стежили за її сином і нічим не могла йому допомогти. Пасифік Жуссиран глянув у бік бурхливого мису. Може, туди, до лісу? Праворуч його переслідувачі тягли свій човен, іноді спускаючи його на воду, і з півдня за ним йшли піші. Але вони поки не змогли дістатися до нього. Надто небезпечною була річка. Але він теж добре знав цю річку. Він досить сильний. Він кинув у базиля індіанський, ніж і кинувся вперед. Молодий голос долетів до нього. «Пасифіку жусеране! Пасифіку жусеране!» Голос наближався. Але незрозуміло було, кому він належав. «Стійте! Віддайте нам повідомлення, яке ви несете! Пасифіку жусеране!» Ви врятуєте собі життя. Він засміявся. Він не поступиться цим злим янголам. Він знайде найвірніший, найміцніший шлях і побіжить, не зупиняючись. Але раптом він знову застигнув на місці, унімівши від страху. Попереду виникла чаклунка. Вона ніби піднялася з води. Волосся її майоріло на вітрі. Прокляття! Кинь сумку, в якій ти несеш лихо. Кинь, або ти загинеш. Він спробував зняти ремінь, але той заплутався у комірці його сорочки. Сумка важким тягарем повисла на ньому, тягла його до землі. Людина хотіла звільнитися від неї, як від кайданів. Із усіх сил він потягнув її і кинув гільйометі. Потім спробував відновити рівновагу, так як крижина під ним захиталася, і почувся плескіт води. Він перестрибнув на інший крижаний плід і кинувся бігти до бурхливого мису. Скоріше туди, до лісу, їм не вдасться схопити його. Він біг, як божевільний, повторюючи: злі янголи, злі янголи. Він відчував, що вони летіли за ним, прекрасні та спокусливі, вони хотіли його смерті. Він біг, перестрибуючи через ополонки, сніг танув, потріскуючи під його ногами. На середині річки він надто важко опустився на крижану плитку, гладку, як дзеркало. То була пастка. Режина захиталася, перекинулася, людина страшно закричала і зникла під водою назавжди. Анголон, Анжеліка у Квебеку Частина 10. Посланець зі Святого Лаврентія Розділ 72. У своєму замку Гільйомета де Монсара Беар пригощала всіх учасників погоні, обпікаючим Глінтвейном. Під час відлиги будь-які вилазки на річку загрожували важкими наслідками. Рідко кому вдавалося жодного разу не оступитися і не відчути під своєю ногою лід. Найщасливіші просто потрапляли в маленькі ополонки. Іншим щастило менше, на них чекав холодний крижаний полон, який сковує дихання і проникає наскрізь. Але завжди поруч виявлялася правильна рука друга. Вона витягала вас за комір на поверхню або у човен. Поль Лефоле, не встигнувши і кількох кроків за базілем, опинився у воді, його швидко винесли на берег, а потім і в замок Гільйомети, де він і знаходився, загорнутий у теплі ковдри перед каміном, чекаючи решти компанії. Що ж до молодих і легких хлопців, індіанців, а також досвідчених чоловіків, що живуть на острові, Тут для них усе завершилося лише промоклими ногами та черевиками повними води. Вони перевдягалися, розмовляючи та сміючись. Всім хотілося пити, від спраги губи горіли, як у лихоманці. Всі стояли навколо великого столу і зігрівали руки, тримаючи чашки з чудовим напоєм, приготованим за старовинним рецептом. Всі знали, що цей напій – найкращий засіб, щоб розпалити кров і пили його, як діти, великими ковтками, Потім подали хліб із сиром, справжнім круглим гострим сиром, приготованим на острові. Сумка-пасифіка-жусерана була кинута посеред столу, і всі розглядали її, і вона неймовірно роздулася, містила плоди ненависті та нетерпимості. «Це стосується вас, мої хлопці», – сказала Чаклунка, звертаючись до Флоримона і кантора Депайраків. Але Флоремон вирішив ухилитися. Я прошу вас, пані, будь ласка, відкрийте самі. Всі погодилися з молодим чоловіком, бо знали, що тільки руки Гільйомети, які вміли поводитися з пастками та капканами, зможуть відкрити цю сумку, яка коштувала життя одній людині, та принесла стільки турбот та хвилювань іншим. Присутні з увагою стежили за тим, як пані Демонсара БАР розв'язувала ремені мисливської сумки. Ніби займалася приготуванням лікувальних настоїв або готувалася до заклинань. Вона витягла великий пакет, загорнутий у прогумовану тканину, і гострим ножем перерізала промаслені тасьми. З'явився важкий рулон з пергаментних листів, обмотаний червоною муаровою стрічкою, кінці якої скріплювала воскова печатка. На пресі всі впізнали зображення паризького герба. «Прошу вас, пані, зірвіть печатку», – попросив Флоримон. Гіліомета зробила це і розгорнула аркуші, списані пишним почерком. Перш ніж прочитати, вона відклала їх у бік і одягла окуляри. Потім вона поклала совій перед собою, розгладжуючи його рукою, а він чинив опір, ніби не бажаючи видавати свої секрети. Вона почала читати. Раптом вона відкинулася назад, і закрила обличчя своїми прозорими тремтячими руками. Вони не змінилися, все як і раніше. Ті ж слова, ті ж крики. Її молодий коханець підійшов і обійняв її за плечі. Він кохав її, адже вона виховала його, замінила йому батьків. Він бачив її слабкою тільки в їхній спальні, коли вона підкорялася його енергії та молодій силі. Не треба так тремтіти, рідна, прошепотів він. Я зможу тебе захистити, хоч би що трапилося. Отак, захисти мене, захисти мене від інквізиторів, ридала вона. Усі заціпеніли, не знаючи, що робити, як допомогти цій жінці, яка ніколи не згиналася під ударами долі. Скручений рулон так і лишився лежати на столі. Кантор узяв його і підніс до очей, але тільки но почавши читати, відкинув його назад, ніби обпікшись. Настала черга Флоримона. Він схилив над листами своє смагляве обличчя, його довге волосся розсипалося по щоках, і він мав вигляд старанного учня. Він здолав першу сторінку, потім ще кілька, акуратно згорнув і поклав у пакет. Це стосується нашого батька, сказав він, звертаючись до Кантора, ми маємо віднести це йому. А чи не краще усе це спалити зараз? спитав Кантор. Я думаю, батькові буде цікаво прочитати ці папери, а потім він сам вирішить чи спалювати їх, чи ні. Так, ти такий схожий на нього. Із сумішю захоплення і докору вигукнув його брат. Невимушеність Флоремона і та холоднокровність, із якою він вивчав огидну писанину, трохи розрядили обстановку. А де ж Базиль? Поль-ле-фоле, як ужалений схопився з ліжка, всі кинулися на двір і зустріли Піксарета, який тягнув на спині Базиля, пораненого ножем. Рана була на скроні, на щастя, не дуже небезпечна, але він був ще непритомний. Знову пішли вхід міцні напої. Як тільки кровотечу вдалося зупинити, Базиль прийшов до тями. Молочний світанок проникав у вікна, і деякі з хлопчаків почали широко позіхати, але не могло бути й мови про те, щоб лягти спати, адже треба було ще відвести у квебек синів графа Депирака, Базиля та його приятеля. А це означало знову пуститися в небезпечну дорогу льодом і водою, то пливучи на човні, то проштовхуючи його між крижаних плит. Піксарет лишився на острові. Його незалежність усім була добре відома, і друзі не хвилювалися з цього приводу. Крім того, він був із південних індіанців, які відрізнялися надзвичайною спритністю в лісах, на заплутаних стежках, на небезпечних порогах бурхливих річок. Але їх лякав цей крижаний північний монстр Святий Лаврентій. Піксарет був ситий ним по горло, тому він повернеться, коли захоче. Треба було поспішати і доставити трофей у Квебек. «Я заспокоюся тільки тоді, коли згореть ці прокляті листки», – сказав кантор. «Я теж», – зізналася Гільйомета, – «краще б вони втопилися». «Але тоді ми нічого не дізналися б», – заперечив Флоримонт. Ні, потрібно знати, яка зброя у руках наших ворогів. Він застебнув сумку та весело повісив її на плече. Будь обережний, папери мають бути у твого батька, наставляла Гільйомета. Якщо вони потраплять в інші руки, це спричинить більше нещасть, ніж епідемія чуми. Флоримон поплескав по набреклій сумці і посміхнувся. Не бійтеся, якщо знадобиться, я втоплюся з нею. Коли Анжеліка була у пані Демиркувіль, до нею прийшла людина від графа Депейрака. Той просив її прийти до замку Монтіньї. Вона не забарилася з'явитися туди і виявила там ще кантора з флоремоном. По столу було розкидано аркуші паперу. Пробігши очима деякі з них, вона зрозуміла, що перед нею лежить протокол судового процесу про чаклунство, ретельно зафіксовані питання та відповіді, буквально по хвилинах, день за днем. Це відбувалося 15 років тому у Парижі, у Палаці правосуддя, а обвинуваченим був Жофрей де Пейрак. Це був останній язичок полум'я у вогні нещадної битви, яка розгорілася навколо них. Але вони не дали йому набути сили і спричинити нову пожежу. Равде Пейрак без огиди перечитував досьє старого процесу. «Скільки води збігло з того часу», – думала Анжеліка, – «хоча не можна відмовити в спритності оцю доржевалю». Він точно розрахував час і місця, де можна кинути в них камінь і піддати їх новим тортурам. Те, що розчинилося б у потоках правосуддя, що прогресивно мислить, тут у Канаді не породило б нічого, крім страху і замішання. Судовик XIV завжди був стриманим у прояві своїх почуттів, коли йшлося про релігійний фанатизм. Для нього набагато важливішим був послуг його підданих. На початку свого царювання він припустив, щоб несправедливий судовий процес позбавив його дуже могутнього васала, Але звинувачення в чаклунстві так мало чіпали його, що він помилував обвинуваченого за умови, що той лишить Францію. Невже сьогодні подібна історія могла б повторитись? Не привертаючи зайвого шуму до подібних справ, король поступово, крок за кроком, видавав невеликі заборони знищив інквізицію і звів на нівець суддівські прерогативи єпископів. Він розпустив свою святого причастя, хоча це не завадило йому продовжувати свою діяльність потай від короля і залучати на свій бік нових прихильників. Усе тече, все змінюється. Вони довго ще розмовляли, сидячи біля вогнища, і ніч застигла усіх чотирьох у замку монтіньї, коли вони складали плани на майбутнє, та обговорювали можливість повернення до Франції. Соремон вважав це цілком реальним. Кантор сумнівався. Навіть тут у Квебеку, – указав він, – не можна передбачити, як усе обернеться для них. Батьку, благаю вас, спаліть ці папери. Вони ховають у собі небезпеку, якою можуть заразити навіть найбільш вільнодумних людей. Лише вогонь очистить та знищить усі сліди». Один за одним же Фрейде Пейрак почав кидати аркуші у вогонь. Товстий пергамент потріскував, спалахував повільно. Анжеліка відчула себе спокійніше, побачивши, як зникають у вогні прокляті папери. Звичайно, світ змінюється, і освічені уми намагаються знайти розумні пояснення таємницям найдавнішим заклинанням, страхам, породженим незнанням елементарних речей. Але звинувачення в чаклунстві ще довго буде небезпечним і згубним, хоч би яким скороминучим і безглуздим воно не було. Чаклунство це зло, що породжує жах, страх перед дияволом всемогутнім богом зла. Його високопреосвященство Делаваль вчинив дуже розсудливо, не побажавши дізнатися, про що йдеться у цих паперах. А якби він прочитав їх, то, можливо, його впевненість похитнулася б і він не взяв би на себе відповідальності замовчувати про ті звинувачувальні факти, які містяться в цьому документі. В наступні дні тяжка справа графа Деваранжа досягла свого апогею. Гродан Тремон нарешті затримав солдата Латура, якого видав індіанець за чвертку горілки. Солдата звинуватили в чаклонській діяльності і піддали допиту, для якого треба було ще знайти ката. «Я піду», – сказав Гонфарель, закочуючи рукави. «Заради такої нагоди я охоче згадаю старе, а я тобі допоможу», – сказав йому Польле-Фолле, приказчик Базиля. Коли солдата поклали на козли, він почав кричати, що це вона, вона його видала. Він попереджав Баністера, треба було остерігатися. Він кричав, що він нікого не вбивав, а в іншому вони не мають права звинувачувати його. Він уже знає нові закони проти інквізиції». Лейтенант поліції тримався чудово. Після того, як солдатові важкими черевиками розтрощили ноги, той зламався. Він визнав, що був у будинку варанжа, але нічого не робив, ні в чому не брав участі. Усі злочини чинив граф за порадами чаклона червоного шахрая. Запитання. А за що заплатили йому? Відповідь. За те, що він приніс розп'яття. Запитання. Він визнає, що був при диявольській церемонії. Відповідь – так. Запитання, що він бачив, чув. Відповідь – його ще довго катували. Солдат не знав, чого він боявся більше – помсти демонів чи покарання суддів. Нарешті він визнав усе. Чаклунські заклинання, які грав Деваран звертав до могутніх пекельних сил. Зганьблених дітей, собаку, із якого здерли шкуру – і кров якої текла на розп'яття, чорне дзеркало, в якому з'явилося закривавлене жіноче обличчя, привид. Запитання. Що він ще бачив у магічному дзеркалі? Відповідь. Кораблі. Запитання. Під яким прапором? Відповідь. Він не знає. Запитання. Що сказав привид? Відповідь. Він сказав ім'я. Питання. Яке ім'я? Відповідь. Він не знає. Його знову почали топтати черевиками. Він гарчав і стогнав, і зрештою назвав ім'я, а також ім'я ще одного городянина, який був присутній на шабаші. Але ці імена не вийшли за межі стін в'язниці. Людська цікавість не була задоволена, і містом поповзли найфантастичніші і найжахливіші чутки. Всі стежили за городом тримоном, але не наважувалися заговорити з ним. Він ходив похмурій неприступний від будівлі суду до замку Сенлуї. луї потім у семінарію і назад. Одні стверджували, що у лейтенанта поліції завжди такий похмурий вигляд і немає нічого серйозного у цій справі, лише плітки, які не потребують правосуддя. Інші ж не знаходили собі місця і підкуповували церковного сторожа, щоб дістати ладан і спалити його вдома. Коротше кажучи, солдат зізнався у всьому, і його зізнання записав Лебасер, який замінив Гонфареля в канцелярії. Його рука тремтіла від страху, а по обличчю струменів – піт. Гродан Тремон дізнався у затриманого все, що міг. Питання. Чи він знав, куди вирушив граф Деваранж? Відповідь. Він не знав. Запитання. Чи він знав, що вони зробили з розп'яттям? Відповідь. Він не знав. Запитання. А з чорним каменем? Відповідь. Вони закопали його в льоху. Тоді відкопали шматок гладкого блискучого антрациту, до якого ніхто не наважився наблизитися. Землекопів, запрошених до роботи, як вітром здуло, щойно камінь витягли на поверхню. Щоб зробити над каменем заклинання злих духів, покликали дідаса Моріло, той з'явився з ритуальною книгою в руці, промовив кілька молитов, щоб надалі камінь нікому не завдав шкоди. Знайшли й розп'яття у передмісті під купою гною на маленькому дворику. Доброволець, що виявив його, вважав себе проклятим, зібрав свої пожитки і втік у ліс. Цього разу за реліквією з'явився сам архієпископ із двома священниками. Ця історія принесла стільки страждань архієпископові, писала пані Дуридан. Він чахне на очах. Розп'яття дісталося сестра Милосердя з готель Діє. Вони вирішили своїми молитвами та сльозами змити з нього нечистоти чаклунства та наруги. Солдата повісили на Монкармель, а його тіло клювали ворони. Ніхто більше не хотів нічого чути про цю історію. Розмови про чаклунів і отруйників більше підходять парижанам, королівському двору та його завсідникам. Канада ж відрізнялася надто важким кліматом. І життя тут було більш суворим, несумісним із подібними страшними іграми. У осередку замку монтіньї, листи пергаменту, що викладали судовий процес 15-річної давнини, висохли, як осіннє листя і розсипалися на порох, А пасифік сиран, посланець святого Лаврентія, відданий слуга отця Доржеваля, поповнив ряди забутих. Лише Гільйомета де Монсара Беар, протистояла матері Пасифіка. Матері довго пам'ятають. Можливо, ці дві жінки довго ще мститимуть одна одній і передадуть цю помсту іншому поколінню. А може їхні прокляття та крики лютів щухнуть, і вони знайдуть заспокоєння для себе і зрозуміють одна одну. Тоді Чаклунка, знавиця усіх ліків та зілля, що вгамовують біль, безбожниця, порадить іншій, побожній. «Молись, молись за сина, якщо хочеш врятувати його душу. Не неси зло, довірся мені, молись, я скажу тобі, коли він буде у раю». Анжеліка була єдиною, хто знав ім'я, яке промовила жінка у магічному дзеркалі. Одного разу після релігійної служби на честь Михайла Архангела Гародан Тримон зустрів Анжеліку і по секрету повідомив їй цю таємницю. На черговому допиті солдат уже не мав сили брехати, і викручуватися, і він розповів усе, що бачив і чув під час диявольської церемонії. Поранена жінка, яка вмирала, вимовила лише одне ім'я, але вклала у нього всю свою люті ненависть – пейрак. Анжеліка відчула тремтіння в потилиці. Так ось яким чином сатана виявив закривавлене обличчя жінки чоловікові, який був її коханцем у Парижі, і який чекав на неї – Згоряв від пристрасті, запаленої в його крові її рукою. Далі все легко можна пояснити. Граф Деваранч вирушив на північ, не попередивши нікого. Старий закоханий Фауст, що віддався помсті, він все далі просувався туманним святим Лаврентієм. і йшов назустріч флоту цього клятого графа Депейрака. І він зник. Пан Дантремон довірливо повідомив Анжеліці, що його вразила цікава знахідка. У будинку старого графа він виявив аркуші з підробленими почерком та підписом пана Фронтенака губернатора. Очевидно, граф Деваранж вправлявся у підробці, щоб навчитися писати як губернатор. Серед аркушів, які згоріли не до кінця, лейтенант поліції розібрав кілька фраз, з яких зрозумів, що послання було адресоване графові Депайраку. Знайшли також уламки-печатки – Явної копії печатки губернатора. Це було вже набагато серйозніше, отже, шахраю вдалося заволодіти нею, хоча вона дуже суворо охоронялася. З усього цього лейтенант поліції зробив висновок, що пан Варанж хотів заманити графа депейрака в пастку, використовуючи підроблений лист від губернатора, але, мабуть, сам потрапив до неї. Маленькі очі гародивилися на Анжеліку. Їх бачили в Тадусаку, додав він, його та його слугу незадовго до того, як ваш флот прибув туди, свідки підтвердили, що варанд і його слуга сіли в човен і попливли вниз річкою, але з того часу вони зникли. Я знаю, що сталося, раптом заявила Анжеліка. Вона глянула на нічне небо. Їх узяли в полон човни річкових розбійників. Пам'ятаєте, якраз у цей час прийшло попередження? що вони з'явилися недалеко від Квебеку. Ніч зачарувала її своїм таємничим світлом, яке лилося з небес. Миріади зірок здійснювали свій неповторний хід, захоплюючи за собою чаклунів та мисливців, єзуїтів та безбожників, солдатів і торговців, індіанців, святих та проклятих богом. Вона уявила їх усіх, усіх подорожніх цього життя, яких закинуло як блискучі комети у новий світ – Слух короля Франції. Родан Тремон роззявив рота, потім, побачивши, що вона, як зачарована, дивиться в небо, похитав головою, як старий дід буркотун і вирішив промовчати. Анжеліці снився король. Вона бачила його у своєму кабінеті. Він сидів за столом із розгубленим виглядом. Вона казала йому: чому ти нас відштовхнув, як ти припустив, щоб нас принизили, знищили? Ми змогли б захистити тебе від хижаків, що оточили тебе з усіх боків. Коли вона прокинулась, то найбільше її здивувало те, що вона у вісні зверталася до короля на ти. Це було немислимо, навіть непристойно. Вона чудово пам'ятала, що в короля ніколи не буває пригніченого вигляду, де б він не був. У своєму кабінеті чи на сповіді він був чудовим актором і ніколи не знімав маску. У ньому відчувалася сила і непохитність. Версаль навчив його не бути слабким і ніжним за жодних обставин. Вона вчасно нагадала собі про це, щоб не вдаватися до ілюзій і не розраховувати на поблажливість, коли прийде весна. Адже саме на весні їхня доля має бути вирішена, король пробачить їх. Ця думка міцно завойовувала їхні уми і серця. Відкинувшись на подушки, Анжеліка знову і знову згадувала Версаль і його теперішнього короля – Людину, яку вона дуже добре вивчила, від нього можна всього очікувати. Його стиль – це викручуватися, це двозначності, суміш обіцянок і завуальованих загроз, що ставило вас у хибне становище. Найбільшою його пристрастю було правити країною, і він правив. «Ну нічого, сір, я вже зумію впоратися з тобою», – напівголосно промовила вона, як жінка, яка мала всі права звертатися до чоловіка, який захотів усунути її зі свого шляху. «А якби він не був королем, чи змогла б я покохати його?» – подумала вона. Потім вона знову заснула з усмішкою на вустах. А святий Лаврентій, що прокинувся після довгої зими, величний і всемогутній, прокладав собі дорогу, змітаючи зі свого шляху всі північні легенди та таємниці.